Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Zervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés 86. Csernobil halljátok, és engem már itt megródtak, hogy ezt a címet Igen, tettem, egy 86 nem lehet <laughs> Nagyon durva. Erre készüljetek a mai epizód kapcsán. Igen, a jelsz, vagy sugárzó jó Ó, oh, nem mondok erre semmi vicceset, hanem okay. szomorút, hanem szomorúat. készül. Olyan iparágban dolgozom, ha mindeből lehet viccet csinálni, csak maximum Hele. csúnyán néznek rád. De rögtön egy szomorú, szomorú hír van. El, az igen, igen. Ö, ami azért nem annyira szomorú, ugye minden évben, ahogy minden évben, idén is eljön. Karácsony. Ugyan, igen, hát az közeledik. Visszaveszik a csoki tojásokat a boltban a pultról, és jönnek kemikulások. A húszadik nemze Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amire nagyszerű vendégeket már hívtak, és ezeket folyamatosan promotálják a Facebook lehet rá készülni, viszont ez az oldal, ez, ez, ez hát ez valami hihetetlen, elképesztő. Való. És különösen ez a magyar gép, ami robogott. ez azt nem, nem akarom elhinni, tényleg de. nem akarom elhinni. És ugye ez az az oldal, ami már tavaly is, meg tavaly előtt is néztük, de szerintem tavaly már így a podcast ilőadásában minősítettük, hogy, hogy ugye ki adják, hogy mik jelennek meg. ABC-ben lehet keresgélni a könyvek között, hogy mik azok, amik erre jelennek meg, és le lehet tölteni valami XLS-ben, vagy PDF-ben, tehát hogy nem az oldalon nézed meg, hanem. Tudom, egyébként... Az a baj, hogy nekem a, ez a galeri dolog a képnézegető, az fennmarad örökre a képernyőn, még hogyha elnavigálok onnan akkor is, de, is alá nincs. kell nézni. De ez akkor most volt. Eldődöttem, hogy ma vidám és pozitív leszek. Aha. Az a baj veletek, hogy mindig csak rinyáltok. Így van, és ez szerintem egy... megérdemelt az 5 millió forintot, amit, aki kiszámlázott érte, nem? Tehát... Csodálatos oldal. Van. van például a díszvendégek között olasz, lebegőzászlós, hanemgif 1998 oh. legszebb hagyományai életek újra. Oh. Um, de nem hívták el Andrea Camillerit egyébként, hanem mindenféle Igen. tök más emberek vannak itt. De még bárki észbe kaphat egyébként. Illetve akkor mondjuk el azt is gyorsan, hogy ennek a remek április végé, ugye? Igen, 18-21. Tehát már nincs olyan messze. Az a tél végén van, nem? Igen. <laughs> Igen. Már megint a negativitás nem, nem, nem, örülünk nekikben, hogy akkor fog a természet megújulni, újra születni. Szóval jön egy egyik kedvenc szerzőnk, de legalábbis azt, hogy mindenki szerette, A ember, akinek sem jut eszembe a neve, amikor elkezdek róla beszélni, Te aki tudjuk, például a kvantumtól szín... Tolvajt írta. E, igen, Hannó, Ryan, Ilyen, Ilyen. Igen. E, ebben legalább kettő magának zavolt, több volt, de mindegy este Minden van. tudjuk, kire gondolsz, a Csillanokat a Fitch-kora. Egy fiatal filmficó, eddig tudom igazolni az összes többi, azt áthagyom. És lesz vele, tök jó kerekasztal beszélgetés is. Lét szóval, olyan, és... hogy jó kerekasztal beszélgetés? Lét a moderátor az jó, a galántai, aki ott lesz még, az jó, a hannú az egy fokos ember, és van még valaki a kerekasztalban, de uh -huh. a két hammant már megvan. Jó, van aztán a következő kisé belterjes linkünk. Ugye az e szó blogról van, van egy ilyen kis cikk, hogy, hogy mi történik. Cisci. Igen. Nem is ilyen kicsi. Minden esetre beindult itt is a kommentelés, ha bár azért nem ez volt a legnagyobb kommentmennyiséget generáló cikkük, a meg szerződés, ami azért érdekes, mert voltaképp arról szól, hogy valaki, az egyik kiadó ki is derül, hogy ez az azasztra, az. Astra, az észrevette, hogy kinek a példányából került fel uh, torrentre letölthető, tehát ebook, és ennek az illetőnek írtak, hogy ugyanhogy is volt ez, és hogy tudna jobban segíteni, hogy ezt uh, visszacsinálják, és ne így legyen illetve Vissza jövő. a polázzukba. Így van, igen. Egyébként egy az egy csinálódott. azt igen, igen, hát a torrenten nincsen fent. Uh -huh. Aha. Melyik könyv volt? Ez most már elrújátok el. Uh, én úgy tudom, az igen. Ami... Ja igen? az a szpóra. Ami hát egy különösen lenyűgöző dolog, hogyha tényleg tömegek olvasták el lozban, mert, mert az nem is harc, nem hanem van valami annál keményebb. Uh -huh. De tényleg szomorú dolog, hogy olyan kevés kiadó van, aki olyan komolyan veszi ezt az elkönyv dolgot, mint az adasztra. És az teljesen nyilvánvaló, hogy az itthoni piacra mivel annyiféle eszköz van, olvasóva van, mindenképp csak ezek a soft DRM-es megoldások működnek, viszont az egy ilyen közös megállapodás a vásárló meg a kiadók között, hogy tessék, itt van, nem, nem rakunk rá lakatokat, de akkor légy szíves. Igen. De egyrészt a lakatok is leesnek, de azt ott írtam kommentben, és egyébként másrészt meg a soft DRM sem tartatható be. Tehát ezek mind ilyen uh, Gentleman's Agreement szintű dolgok, mert uh, az aki a kiadó, aki elsőként citálja a bíróság elé a saját vásárlóit, arra fognak legcsúnyabban nézni. Igen, nem, nem lehet így nyilván betartatni, csak az ember tényleg sajnálja, hogy ez a nagyon pici piac, meg ez a hajlam arra, hogy kiadjanak rá könyvet, ez mind csökken ezek által. De hát nem, tényleg nem lehet mit tenni. Manapság egyre, egyre kevesebb dologra lehet pénzt kérni, és ez van basszus. Igen, igen, de úgy láttam, hogy valamiért ezt, ezt sikerült visszacalálni, az Ada ezt jól kezelte, és respekt feléjük, hogy ezt ilyen finoman, és mégis megosztva az interneten intézgették. Tehát én ennél, ennél erőteljesebb megoldás, vagy odahatás, valószínűleg nem láttam volna ennyire hatékonynak, de így, vagy kicsit mindenki elgondolkodik, és most még becsületesebb lesz, vagy, vagy odafigyel. Én Még egy dolog, egy dolog van, amit tehetnek egyébként, csak ahol az kéne, hogy legyen a torrent oldal üzemeltetők felé valamiféle kapcsolat, és kedves hallgatók, hogyha van nektek ilyen, akkor titkosított postagalabon keresztül küldjétek el. Az pedig az, hogy a legtöbb torrent oldal van tiltó lista, amit nem szabad megosztani. És és melyik oldal hogy működik, attól függően van olyan, hogy ezt mi most támogatjuk, ezért egy fél évig a kiadása után nem lehet, hogy nemzeti rokkot megosztani, volt egy ilyen az egyik, egyik oldalon, ezt pont Bodobalázs Balázs írt az egyik tanulmányában, vagy XY perrel fenyegetőzött, és ez miatt őt nálunk tilos megosztani, mert nem akarjuk azt, hogy ez a hülye utánunk jön, akármelyik is, hogyha vannak ilyen embargók, hogy mit tudom, fél évig tilos adasztra egy könyvet felrakni megjelenés után, az egy olyan lauf, amivel tök jó járna a kiadó. Uh -huh. Csak ehhez kell a kontakt. Hát reméljük, hogy mi is itt besegítünk ebben, illetve ez a blog is terjed, meg eh, Jó sokan kommentelnek, hát hogy a megfelelő emberhez. Viszont a következő link arra én nem klikkeltem rá, most el kell mesélnetek. Én sem olvastam el, mert, mert késő jött. Jó, én viszont átfutottam, Nagyjából annyiról szól a dolog, hogy a Wall Street Journal jön egy cikk arról, hogy lehet trükközni a különböző bestseller listákkal. Ez egyébként ott a cikk alapján jellemzően nem a szép lesz, mert abból, abból sokat vesznek. Aha. De például könyveknél három darab olyan könyvet is felsorolnak, ami az megjelenés hetében felkerült a bestseller listára, ott látta mindenki, foglalkoztak vele, hogy ó, oh, Atya Úristen megjelent, amit a Prescription for Excellence című zseniális dolog, első héten elkelt bőle 15 darab, majd második, harmadik héten visszaesett 500 darabra, és hogy van egy olyan cég, ami ennek a ezeknek a listáknak kijegyzesevel foglalkozik, és hogyha első héten sok elfogy, akkor felkerül a listára, akkor beszélnek róla, és ez egy viszonylag hatékony marketing, ez az kell, hogy 15 ezer például nyit például, behazudjanak ebből a könyvből, vagy annyi, annyi el kelljen és az majd nyomja a további eladásokat. Ja, tehát itt ez a feltételezés, hogy azért kelt el az a 15 ezer vagy 5 ezer a másik könyv esetében, mert valaki ott végrehajtott egy tranzakciót, hogy... Van egy Res Results Source nevezetű cég, ami ilyen típusú marketinggel foglalkozik. Tehát ez marketing befektetés, hogy vegyük meg az első konténert, és akkor hát, ha a listán olyan helyre kerül, hogy akkor már az emberek is veszik még mondjuk kipótolják a marketing büdzsét annyira, hogy pár ilyen jaj, de jó könyv volt, kritikát is megvegyenek. Uh -huh. ah, Most az... a legfrissebben ilyen Leapfrogging című bizniszkönyvről van ott, megszólalhatották a szerzőt is. Még egyébként azt nyilatkozta, hogy, hogy ezen a cégén keresztül 22 dollárt vette meg a saját könyvét, uh -huh. és 2500 darabot és ez így neki megérte meg, hogy a, a cégnek a, a fia az még valami 20-30 dollár volt, és így felkerült a listára, és ez jó volt. Uh -huh. Tehát egyértelműen egy példányokat vesz a, ez, a, ez az ügynökség azért, hogy feltolja őket a listára, tehát nem manipulálja ezeket úgy, hogy mondjuk befolyja az adatokat, hanem megveszi fizikailag a köteteket? Ez ugyanúgy manipulálás. Persze, ugyanúgy manipulálás, de... Hiszen a szerző kifizeti a saját könyvének össze, a példányait, össze. és egy ö, külső ügynökségen keresztül intézik, hogy ne látszolat, szóval hogy kiveszi. Aztán gondolom, megy a használt könyves vagy valami. Bár ki vesz használt bizniszkönyvet? Hát a lecsúszott bizniszmen, nem? <laughs> Mindest, de könnyen lehet, hogy ez beválik, múlt héten is pont volt egy ilyen hírünk, csak akkor, akkor szép, irodalomról, szép irodalomról volt szó, hogy ennek a Lok nevű fickónak, igen, bejött az, hogy ő meg Amazon review-kat vásárolt. Uh -huh. Jaja. A következőre hát... viszont ráklikkeltem, holott az a frissebb link. Egy, uh, Gabi, ezt te találtad? Igen, igen. Egy, amikor már készülöttem a nagy podcast felvételre, akkor láttam a, a Facebookon. Néhány perce jelent meg, hogy Széprődörni figyelőnek most sci -fi és utópia címe a 2011-esnek, és természetesen egy űrhajós van rajta, mint a Science Fiction méltó képviselője. Legenább nem egy repülő csészel. Kíváncsi vagyok, mi van benne, mert a tartalom az nem, nem, nem, nem, a tartalmi nem sokat árult el. Van, benne egy jó kis a például. Uh. Gerlóci Márton, Kondor viramos, huh. egy sárdiás Margit. Igen, igen, most konkrétan a science fiction és utópia szekció a műfölje, a sci-fi a jövő útjai majd... igen, igen, de ezek a címek így, tehát bármi lehet de mindenképpen bele fogok nézni de nem, nem lehet, hogy elszoktam már a, a tanulmányok címeitől, hogy, hogy mennyire pontosan annyit tartalmaznak, amennyi adatot el akarnak mondani, és nem felkeltésre szolgálnak Viszont nem lesz ennek labdámutatója, mert mindig szokott lenni ilyen számbelmutató együtt ivás-sörözés-beszélgetés dolog. Hát ilyen ezt... már voltunk is egyszer korábban a Szagyorbárban, és az jó volt. Uh -huh. A választósak edvér az is Stifiről szólt. Nem tudok róla. most láttam a Facebookon ezt a fotót, hát ha. A többi információnk van, megosztjuk veletek, kedves hallgatók. Igen, tehát arról beszéltünk most, hogy láttunk egy borítót valamiről. Viszont... Én, és az, hogy valójában nincs itt fent a eventjeik között sem, ellenben rá fogunk kérdezni a következő adásig. Vagy a, akkor... a sci-fi és utópia témát tök jól át tudnám kötni abban, hogy mit olvastam. Megengeditek? Meg. De biztos? Na, közd. <laughs> Oké. Okay. Szóval visszautalnék egy nem tudom, három-négy héttel korábbi epizódra, akkor beszélgettünk a milyen díjjelöltjeiről. Mi volt az a science fiction? Nebula, nyilvánvalóan. Nebula lehetett azon korábban? Igen, igen. Azoknak a jelöltjeiről, és annak a listáján fedeztem föl, hogy Hoppá, Kim Stanley Robinson írt egy új könyvet, akit a Vörös Mars és a Irsoff Rice-szólt sorozatból ismerünk és szeretünk és bevásároltam az Amazonon ezt a science fiction könyvet, gondoltam, akkor már valami biztosra megyek. Az utópia, meg a science fiction rész az megvan, de én még mindig, ez ilyen 500 oldal fölötti könyv, és 4-5 napja próbálom átrágni magam rajta, nagyon-nagyon nehezen haladok benne. Nem, nem eteti magát ez a könyv. Tehát azt kell elképzelni, hogy hogy mint amikről már beszéltünk, vannak ezek a, a Alex milyen sorozat, látjátok milyen feledékeny, az a Science Fiction nyomozó sorozat, a megduit sorozata, igen, szóval ott is mindig van egy alaphelyzet, hogy valami galaktikus büntény történik, és akkor neki állnak nyomozni, és ez lehetőséget ad, hogy ilyen vicces jövőképet itt ott megmutasson az író hát a Kim Stanley Robinson is ezt a formulát alkalmazza ebbe a könyvben a címéből elég jó ki lehet találni azt az időszakot amikor játszódik ez a könyv ez a 2312 tehát nagyon pici híján 300 év múlva, és sajnos a történet az, az tényleg néhány lapra itt-ott koncentrálódik, vannak nagyon erős, megkedvelhető karakterek benne, van egy, egy ilyen bűn vagy terrorizmus száll benne, de igazából a könyv lapjainak a 80%-a az arról szól, hogy hogyan képzeli az író ezt a 300 év múlva eljövő időszakot. És akkor tényleg végmegy mindenen a, a, az űrkutatáson, mi lesz itt a földön, hogy alakul a tudomány, közlekedés, kultúra, szex, hogyan fejlődik tovább az ember, a betegségek, a, tényleg a, a kultúra, minden elme. Tehát így szépen végmegy témákon, és akkor arról olvashatunk oldalakon keresztül. Kíváncsi voltam, hogy, hogy Azért kicsit rákészültem erre a felvételre hogy ne csak azt mondjam, hogy nehezen haladok vele, meg tele van ilyen jövőkutatással a dolog, hogy, hogy máshogy reagál rá. Volt egy ilyen boing-boing ragyogó kritika a könyvről. Ott pont, pont ezt tetszik a, a kritikusnak, hogy, hogy ennyi minden van a jövőről benne, és akkor a kritika végén ott mondja, hogy hát ő ezt tulajdonképp egy hónap alatt olvasta el ezt a könyvet. És rádöbbentem, hogy Valószínű, ha nem próbáltam volna ezt a 500 akárhány oldalat ebbe az egy hétbe beszuszakolni, hogy jaj, elolvassam gyorsan, hanem minden egyes ilyen <gül> mély gondolat után hagytam volna egy picit arra, hogy akkor én is elgondolkodok rajta, meg mit tudom én. Lehet, hogy akkor jobban tetszene. De így, hogy, hogy regényként próbálom olvasni, az így eléggé fájdalmas. Uh, azért furcsa, mert volt hasonló tapasztalom, de azok novellák voltak. Volt is szó az adásban valamikor róla, hogy a, az Intelnek van egy vagy kettő olyan novellás kötete, ahol körülbelül a Cifírót a laborban, mutatták megmutatták neki a Pásztez Electron meg a csipet, és a végén azt mondták, hogy írjon valamit mint 2100-ról. És azok voltak olyan cuccak, amiben a, a technikai környezet viszonylag valóságosnak hatott, és úgy köré volt tapasztva a a sztori és annak úgy igazából nem volt jó vagy, vagy nehezen élvezhető volt. Hát most itt a Robinsonnak van ez a nagyon komoly rutinja, hogy tényleg tud nagyon erős karaktereket formálni akire aki aggódunk meg, meg, meg szeretjük, meg mit tudom én tehát itt uh, csöpögtet bele értéket, de igazából itt tényleg arról van szó, hogy mondom mezőgazdaságtól kezdve minden egyes dolgunk végigmegy, megy amit csak el lehet képzelni a jövőről és akkor ezt egyrészt beleszövi a cselekménybe, de vannak konkrét ilyen beszúrt fejezetek között beszúrt lapok, ahol ilyen, mintha tudományos munkákból ilyen részleteket emelnek ki, vagy egy költeményből, vagy egy naplóból, vagy valakinek a tudulistájáról szúr be dolgokat. És akkor rengeteg ilyen információ morsa van, amivel így megpróbálunk beletekinteni még, még jobban a mélyére a dolgoknak. Az egyébként biztos, hogy brutálisan okos, meg, meg képzet meg művelt ember, mert ezeket a területeket tényleg úgy bejárja, hogy, hogy, hogy tehát hatalmas mélység van benne, de, de nem tudom, én nem erre számítottam, főleg a korábbi nagyon-nagyon pozitív élmények kapcsán. Hm. Szóval egy óvatosan javasolnám olvasásra mindenképp, akit a jövőkutatás érdekel, az el élvezni rajta, de aki, aki úgy dönt, hogy, hogy beleolvas, én azt mondanám, hogy akkor szépen lassan nem kell kapkodni és valami mellett tök jó lehet olvasni, szerintem. aha Ahogy pedig például Radiátor mellett. <gül> <gül> Nos. Há, nagyon jó egyébként, hogy a vicces, hogy ez a sex téma nyilván az, ami tehát így érzi talán a, az író, hogy, hogy itt ott ez bír száraz lenni, és az, az egy visszatérő téma. Tehát az azért, mit tudom, hogy 50 laponként van valami szexel kapcsolatos dolog, ami talán fölkapja itt a az olvasónak a figyelmét. C uh, eszembe jutottál valamit, amit olvastam már egy cikkben, és a végén a kommentálás generáló kérdésnek be is a az adásba. De menjünk tovább. Olvastál C még valamit? Nekem ennyi volt. Úgy befejeztem még azt, a, amit múltkor említettem könyvet, a, aminek fenyegetőztem, hogy elmondom a végét. Ez a Robert Jackson bennett a The Company Man, és azt lehet mondani, hogy kielégítő volt a vége. Most, te pedig nagyon ügyesen mondtad el a végét. Aha. Egyébként egy Stanley Robinsonhoz annyit, hogy ugye elég sok könyvét kiad sokat, hát három könyvét adták ki magyarul, mert elt a, a vörös Marsot, aztán azt két kötetben, utána babba hagyták, mert az egy nekem nagy kedvencem, az egy nagyon sűrű, nagyon tömör szöveg, amiben iszonyú tényleg a karakterek és nagyon megalapozatnak érzem az egészet, ilyen gazdag világ. Aztán... Aztán az árral szemben például nekem ugyanilyen nagy csalódás volt, hogy ez meg még a történet sem ment előre, az ugye egy, egy áradásról szól, ahol a környezetünk pusztul, a környezetvédelem képviselői próbálnak ezzel, erre, ezért harcolni, politikus, tudósok Nekem az tökre tetszett. Nekem nagyon tetszett, abszolút. De az valahol úgy éreztem, hogy nincs befejeztve. Tehát valószínűleg az egy ilyen félbemaradt maradt. Az nem szöveg. egy trilógiának a része? De lehet, hogy ez. A, és aztán ez is így maradt, és utána meg a, a, a só és vagy rizs szó. az az, neki, az rám nagy hatással volt. Igen? De talán az az első része, aztán jön ez az ára szemben, nem valami ilyesmi összefüggés. Igen, De tehát nem. Ezek akar, nem akarok hülyeséget mondania. Na jó, van, oké, akkor én meg vissza fogok menni. Tim Stanley Robinson világába. Igen, tehát és ott is rettenetes érdekes volt a, ez a, az elgondolkodás, hogy hogyan történhet ilyen, de szerintem ott jobban megtalált az arányokat, a sztori, meg az emberek, meg a, a futurizálás között. Igen, arányos volt, igazából csak, csak egy rész volt, engem ez volt vele gondom, és nem tudtam, hogy trilógia, mert valahogy nem, nem tudom, lehet, hogy figyelmetlenül olvastam a könyvet, mármint hogy a könyvhátulját, és valamiért nem tudtam, hogy ez még hmm. folytatódni fog. Na de mindegy, mert egyébként érdekes, hogy ezt az élményt mondtad el az olvasásodról, mert én is hasonlót éltem meg, és így most előbbre veszem azt a kötetet, ami ez Gyudmila uh, egy uh, egyik könyve, konkrétan a Daniel Stein tolmács, ami... Hát kevés könyvet olvastam ha habár nagyon népszerű, és az ember mindig tudja, hogy ez is megjelent most tőle, az is megjelent most tőle. Állandóan hírértékű az, hogy kiadták valamelyik könyvét magyarul, és vannak ezek a mesekönyvei, amiket szerintem már nagyon dicsértünk annak idején, aztán ö, Odaadó Hívetek súrik, azt olvastam, és most nagyon kíváncsi volt már a Daniel Stein-et, ami viszont valójában nem egy szépirodalmi mű, hanem ö, ö, Öt részre tagolódik a regény, én mondjuk olyan 20-30 en eljárok, de inkább a 20-hoz közel, és mondjuk 25-nek, és ez alapja már így fel lett, hogy ez a karakter Daniel Stein, ugye a fő figurája, és különböző dokumentumok, egymásnak írodott levelek, két szereplő, egymásnak írt levelei, jegyzőkönyvek, hangrög, rögzített hanganyagok, naplók, történelmkönyvek, anyagai szedege szedegette össze, és rakosgatta egymás mellé uliczkaja a különböző momentumait ennek a fickanak az életének, és így fel rémlik egy nagyon-nagyon különös élet. De ez, ez nem, nem, nem lett regény, ráadásul tudni kell azt is, hogy, hogy Daniel Stein az egy valóban, valóban létező figuráról lett, nem csak hogy nem szinte már már csak egyszerűen nevelet kicserélve. Ez egy Daniel Ruffeisen az eredeti figura, aki egy zsidó, ö, lengyel zsidó fiú, aki, hát nem zsidó hívők, csak zsidó szervozásúak, és, és amikor második világháborúban ö, ö, német őt jól beszélt, és nem nézett ki zsidónak, nem vették észre azért egy német, németekkel együttműködő lengyel tisztnek lett a tolmács a Gestaponál, és segítséget nyújtott a embereknek, hogy meg tudjanak szökni a, a gettóból. Aztán persze kiderült, hogy zsidó kolo, be, börtönbe rakták, és utána egy kolostorba menekült, ahol megismerkedett az új testamentummal, megtért, megkereszteltkedett, és kiment Izraelbe, hogy ott katolikus papként működjön. Tehát egy zsidó figura, aki aztán keresztény lett, majd Izraelbe ment, ahol a kereszténységet próbálta képviselni. Tehát rendkívül különös a Igen, igen, igen. Yes. És például ez egy különösen vicces, hogy, hogy ugye Izraelbe be akart, állampolgárként akart belépni, de azzal az, azzal az akkor még viszonylag friss állam nem nagyon tudott mit kezdeni, hogy itt egy figura, aki zsidószármazású, de a vallás az, az nem zsidó, hanem konkrétan katolikus, konkrétan pap szerzetes, és ezt ez teljesen megbolondított a rendszert, és nem is tudták állampolgárként fölvenni, sőt, utána még szigorítottak is ezen Na most a történet tényleg érdekes, viszont nem egy, nem egy regény, tehát aki ezt elkezdi olvasni, az készüljön arra fel, hogy ahogy Balázsnál egy, egyfajta jövő kutatási ö, katalógus lesz a kezében, amely, amelyet összekapcsol egy történet, itt pedig egy létező figurának az életeit, élettorapkáit szedegeti összeulickalja és, és rakosgatja egymás mellé, és ez mindig több, meg mindig kevesebb, mint a széprodalmi szöveges ez esetben is. Habár amennyit olvastam belőle az alapján nagyon jó, csak másra számítson az ember, nem egy ne olyasmire, amit eddig olvasottul Ickajától. Hát ez volt a, az a könyv, amit nem fejeztem be ezen a héten, hiszen befejeztem a csodaidők de cszó. mivel arról már beszéltünk, Ádám, te azt. Na jó, nem, nem. Ne, ne, ne. Ó, Én itt látom magam, hogy olyan hosszú listát, biztos van még valamiről beszélni. Hát, ugye <gül> ja, még egy pár szót könyörgöm. Jó, jó, csak jó És az, Ez igazából csak a, a, a, a magyar... Ő, hát nem is irányzott, de, de végig azt éreztem, hogy mennyire jó, hogy van ilyen, ilyen szöveg Magyarországon. Hogy... hogy boldoggátát, tehát hogy születnek jó, fogyasztható, érdekes eh, olyan anyagok, amelyeket aztán az ember egy podcastban dicsérni tud, és lehet, hogy nem lehet rányomni azt a bélyeget, hogy science fiction, de mindenképpen érinti azt, és eh, ez számúra nagyon reményt, eltöltő dolog. De most az SF Magnál is adnak ki magyar, tehát nem is olyan részes ez a, ez a helyzet. De csoda idők ajánlva, és még egy nagyon apró kis könyvecske, ami gondolkodtam, hogy elmondjam, de aztán arra gondoltam, hogy pont enne, arra van esély ennek a, ennek a csajnak, hogy, hogy ha valaki esetleg ilyesmit keres, akkor most rábukkannyan. Szerintem tudja én, hogy találkoztam vele valami könyvkérosítás, vagy nagyon akciós könyvek, ami az ember megvesz csak azért, mert tetszik a neve vagy a betűtípuskába. Én nem tudom, hogy ti csináltok-e ilyesmit, hogy még csak semmilyen... Minden nap. Még csak azt sem tudod, miről szól. De egy nagyjából elképzeled valami valami már ismert motivum a napján. és ez egy amerikai írónő, aki irodalmat is tanított egyetem, itt olyan, hogy milyen uh, hol lényegtelen az életrajza, de azt a fajta kis történetet, uh, történeteket ragadja meg, hogy nagyon átlagos, nagyon egyszerű emberek, egyetemi professzor, természetbrúver és a felesége, akik elhitegülnek egymástól, ezért Floridába utaznak, ahol uh, próbál mindenki a saját életével kezdeni valamit is, a regény, ez a címe a regénynek végállomás való, de voltak éppen nincs semmi dráma, semmi tragédia, semmi nagy jelenet. Ezeknek az embereknek az élete erre-arra csortogább, próbálják kezelni a kis gondjaikat, főznek, esznek, ruhákat vásárolnak, egymáshoz valahogy visszanyúlnak és beszélgetnek közben. Mégis úgy alakul az életük, hogy azt, azt a, az olvasó örömmel és figyelemmel szemléli. Nem, nem történik nagy dolog, de mégis mégis ezeket a kis dolgokat annyira megragadja a szerző Elison Lulli, hogy, hogy nem bánod, hogy nézed ezt a hangyobajt. Arra jutottam, hogy ezt te valószínűleg a borítom miatt vásároltad meg. Igen, nem. és ráklikkeltem. Rettenetesen néz ki. Nagyon, nagyon csúnya, szegény. Nem, ez a második könyv, amit ettől a csajtól vásároltam, és ezt már az évettem meg, mert ismertem a nevét. Aha! Ennyi, de az első kötet sem olyan szép, ott meg talán az, az volt a szempont, hogy, hogy nő írta, és, és, és, és talán ott hát a főszöveg is adott egy kis támpontot. Az Ulpiusnak egy olyan sorozat a kötet, a belső derült, hogy ilyen különböző népek nő, nő íróitól jelentetnek meg könyveket, és látva azt, hogy én ehhez a könyvhöz hány forintnél jutottam hozzá, ez nem volt túl sikeres sorozat szerintem. Jó van. Ádám? Uh, én meg lekendezni jöttem a változtat uh. a hajuk hajuk halljuk. halljuk. Uh, mégpedig egyrészt napokig azt hittem, hogy a Magyar Posta kezei között eltűnt a legutolsó megrendelésem. De hála jósenek nem, úgyhogy megjött a Volna a Global Frequency-e, ami egy, uh, most ki kéne hogy mikor képregények, 2000-esek elejé közepe. Uh, olyan képregény, ami 10 részből áll, mind a tízet más rajzolta, és egy... Uh, ilyen, hogyha már a kormány sem tud valamit kezdeni, akkor nekünk itt vannak telefon végén, vagy diszpétser végén egy csomó szakértünk, és valahogyan ö, el fogjuk takarítani a ti szemeteteket típusú ügynökségnek a dolgairól szólnak. Elszabadult hadikibortól kezdve a szabadon engedendő minvíruson víruson keresztül, rövid talik, hogyan ártalmatlanítják ezeket. Tehát ez mennyire zavar be, hogy külön rajzolók vannak? Egyáltalán nem. Külön szereplők külön szereplők. a, egyedül a valahogy mindig ott levő ö, vezetője ennek a, ennek a global frequency-nek a Miranda Zero, az, aki, aki nemben össze lehet hasonlítani, meg talán Dispatcher-csaj, hogy, hogy ki hogyan rajzolja meg ezeket, de sosem ez a lényeg igazából. Úgyhogy ö, tökéletesen működik. És attól féltem, hogy esetleg, ö, esetleg megöregedett. Mert még csak eltelt akárhány év, a csústek sem csústek bár mondjuk a, a több ö, kis atomerőmű által irányított amerikai hadikiborg az, az most sincsen, vagy ha igen, akkor nem mondják el nekünk, és nincsen benne a hírekben. De nem, tök jól működik az egész, az egész világ még mindig feláll, és még mindig mindig izgalmasak ezek a kalandok, és még mindig szurkol az ember, hogy te jó Isten, hogy sikerüljön felrobbantani a London light és, és kiírteni a félvárost, és azért hajrá az a szegény ember, akit sikerült tudani hogy figyelj, a GPS szerintem vagy a legközelebb, oda kéne menned. Úgyhogy nagyon jó. Ráadásul most adtak ki belőle egy új kiadást, ami a 12. sztorit egy kötetben tartalmazza, és valami egészen pofáltan, olcsó módon hozzá lehet jutni Book 20 uh, kevés euró. Tehát tényleg nem sok. És ebben már benne van szállítás. Aha. Úgyhogy aki vesz képregényt papíron, hogy aztán felrakja a polcra és boldogan mosolyogja el reggelente, az ezzel kezdje hogy ezzel folytassa. A másik, az meg, az meg egy másik csodabogá nekem, ezt a Boing Boing ajánlotta, ahol jellemzően úgy menj, mennek a könyvajánlók, vagy én vagyok utolsó szemét állat, hogy nézzétek, a haverok megint új könyveket. írtak. Ezeket úgy próbálom kerülni azért. Néha lehet kilőni egy-egy jót, de de tudom, hogy ha új Rudi könyv van, akkor, akkor Boing Boing olyan jó ajánló fog következni, hogyha új kori doktorov könyv van, akkor 15 darab Boing Boing cikk lesz róla, ne STB. Hogy lehet, hogy ma másodszorra kerülnek elő egyébként? Ezek ilyenek, mindenhol vannak, minden alatt. És egy tök ismeretlen név volt, a Ken Winstanley nevezetű csávó, akinek a B-Spine nevű regényét reklámozták és úgy ott emlegettek, hogy Cyberpunk, meg Bio, meg Jövő, meg Mocskos Jövő, ráadásul azt úgy és egy nagyon olcsó 6-7 dolláros könyvet találtam vegy, vegyük meg majd jó lesz valamire és csodálatosan szép az 3.26 ráadásul 3.26 azért rablás, most és leadig megvárunk egy olyan Amerikában játszódik ahol teljesen átalakult a világ elfogyott például az olaj és a nagyvárosokat különböző nagy cégek kurják. Azért ezt láttuk már a cyberpunkban nem lesz újdonság. A városokat tök ugyanúgy építették fel, háboroknak hívják őket. Úgy néz nem nagyon lehet köztük közlekedni, tehát, ha nem is céges állampolgárság van, azért azért a, a társadalmi mobilitás az korlátozott csak a finom voltam. És ami poén, hogy elfogyott az olaj, ezért ilyen biotechnológiai cégek vannak, különböző állat motorokat próbálnak gyártani minden nagyobb hatékonysággal. Ez a B-Spine, ami a címét adja ez is egy ilyen. Ez az, hogy műtenek a születés után, nagyon undorító módon le van írva a tíz oldalban kettő darab állatot, és akkor ezek hajtják meg a lifteket, és akkor a dupla gerintoszló meg a dupla izoma sokkal jobban felhúzza majd a liftet. Szóval egy teljesen biopunk világ, és ebben keveredik cégek közti háborúba egy nyomozó, aki ugyan az amerikai szövetségi rendőrségnek a tagja, de azért egy olyan helyzetben, ahol, ahol a szövetségi rendőrségnek jóval erősebbek a cégek, hogy is mondjam, nem ő beszél az erőpozíciójából. pozíciójából. És mondom, az első harmadában jár, vagy harmadának végén, nagyon széles világot épít fel, és ez igazi poén benne, hogy, hogy még nincsen kész a világ. Még látom, hogy merre fog tovább fejlődni, már megtudtuk azt, hogy, hogy a város határokon kívül ez hogyan néz ki, meg az, hogy a, az elejétől nagyon hangsúlyosan szereplő ilyen cégek közti háborúk, mert hogy a harcosok azok olcsóbbak, mint az ügyvédek, és egy ilyen cégek közti összeolvadást akkor egyszerű fegyverrel intézni, mint ügyvéddel, és ezt legalizálták is. Annak azért van még egy hátrűhelyé vannak olyan helyzetek, ahol meg, meg még keményebb fegyveres konfliktusok vannak, amiket próbálnak eltitkolni, és egyre mélyebb lesz, meg egyre szélesebb lesz az egész világ, és egyre jobban látszik az, hogy teljesen le van bontva, amit ismerünk, és nagyon jó dolog épült fel, nagyon ügyesen. Az a pusztán a világ miatt megéri olvasni, úgyhogy a karakterek is jók, és nagyon, nagyon érdekes most már, ahol járok, hogy, hogy, hogy kikavarja a szart. Mert ja. ez még nem látszik. Át is küldtem neked az URE-t, rögtön megvásároltam. Egyébként, amit a Gabi ajánlott, azt is, hogyha így meg tudtam volna azonnal venni, akkor meg, megvettem volna. Mármint melyiket? Ezt a végállomás Florida. Aha. Ö Érdekes egyébként, hogy három könyvét is kiadták magyarul, és semmi. Szerintem ő az a fajta tipikus író, a csaj, aki nem elég jelentős, vagy nem elég csavar a dolgokon, hogy, hogy, hogy ráépítsenek marketinget, de, de teljesen tisztességes kis, kis, kis közösségi regényai vannak. Jó, és még egy dolgot akartam elmondani, mert az az igazán vicces benne, hogy most rákerestem arra, ki ez a Ken Winston lélkéről, hallottunk. Aha. És korábbi regényt egyelőre nem találtam, viszont egy fél tucat magazinnál dolgozott, tehát újságíró, sőt kolléga. És momentán egy uh, brit uh, utcai bicikli versenyzéssel foglalkozó cuccnak a ha láttam, még a... nem tek jellegű dolgot. Bár mondjuk egyébként az izmos dolgok tekernek gépeket, az pont passzol. Uh -huh -huh. <gül> pont a leg legundarítóbb része, mint az, az nagyon megragadott, ez az állati képek. Az nem volt egyszerű, után, az ember nincsen de dükvazsorázni, mondjuk. Aha, húst. Azt nézem, hogy ezt a Elizon Lőri könyvet is le lehet klikkelni az Amazonon. Az a Eredeti címe, The Last Resort, a novel. A novel. Vigyot keresett ez a könyv. Király. És azt, azt írja, hogy plusz van benne illusztrált életrajza ennek az írónőnek. Úristen, ez, oh, a számomra teljesen gondolom. Jaj, na jó van, akarunk még valamit valakinek eladni a mai nap során? Semmit, elértünk a kérdéshez, amit elraktam. Ugye, hogy az egész technológiai világ nagyon buzog most azon, hogy a Google-nek a Glass nevű csodálatos kiber szemüvege, vagy AR szemüvege, vagy akármi, hogy fog működni, és egy gókeres cikkben most elhangzott az a mondat, hogy hogy mert egy, egy számítógép az arcodhoz rögzíteni az a második legnagyobb geek álom rögtön a robot szex után. Úgyhogy kedves hallgatók, a kommentek az minimum arra szóljanak, hogy melyiket szeretnétek jobban, és miért? Hmm. Hát ezzel a napdát, meg a leckét. Így van. Látjátok, hogy milyen évet futottunk be Csernobilból a robot szexig? A, <gül> a, robot, a science fiction szexről legalább kétszer volt szőbben az adásban, úgyhogy... Oké. Okay. Igen, egyébként még annyit hadd mondjak el, hogy sajnos ez a Google lesz nekem távolabb, mint a robotszak, mert hogy ez mondhatok el, hogy csak kökéletes látású, vagy kontaktlencsés emberek tudják használni jelen pillanatban, így a szemüvegem egyelőre. Uh -huh. Sajnos ezzel szemben a, lesz a robotokat. Hol felé, vagy ilyesmi felé, Oké, okay. gyorsan lelövöm itt a felvételt, mielőtt továbbfajul. Kat van nekem még itt ott Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.